«Ні, я нічого не маю проти Нью-Йорка. Чудове місто, і я тут чудово проводив час. Але факт залишається фактом. Той, хто, як і я, прожив усе життя в Лондоні, не може не сумувати за ним на чужині. І мені не терпілося якнайшвидше повернутися до милої моєму серцю затишної квартири на Берклі-стріт. А це стане можливим лише тоді, коли тітка Агата охолоне» і пробачить мені історію з Глосопом. Ви скажете, що Лондон – велике місто, але повірте мені, воно недостатньо велике, щоб перебувати там одночасно з тіткою Агатою, коли вона йде на стежку війни. Одним словом, цей дурник Басінгтон-Басінгтон видався мені тоді чимось на зразок голуба миру, і я відчував до нього всіляку прихильність. За свідченням очевидців, він з'явився з ранкового туману о 7.45 ранку. Саме в цей огидно ранній час висаджують із лондонського пароплава нещасних пасажирів. Дживс його шанобливо випровадив, запропонувавши зайти годинки через три, коли за його розрахунками я вже прокинусь, щоб радісним криком вітати новий божий день. Що, до речі, свідчить про видатну великодушність дживса, Бо на той час у нас із ним була невелика сварка, деяка прохолода у стосунках. Коротше кажучи, ми тоді перебували у стані конфлікту через мої абсолютно чудові лілові шкарпетки, які я носив у його волі. І будь хто на його місці скористався б нагодою відплатити мені. Запустивши Сіріла в спальню тоді, коли я не в змозі підтримати розмову навіть із найкращим другом. Поки я не вип'ю ранкову чашку чаю і не поміркую наодинці про сенс життя, я не надто великий любитель розмов. Отже, Дживс холоднокровно випроводив Сіріла на вулицю насолоджуватися ранковою прохолодою. І я дізнався про його існування тільки тоді, коли Дживс приніс мені його візитну картку разом із чашкою китайського чаю. «Хто це такий, Дживсе?» – запитав я, здивовано дивлячись на абсолютно незнайоме ім'я. «Наскільки я зрозумів, цей джентльмен щойно приплив з Англії, сер. Він заходив сьогодні вранці, три години тому». «Боже, Дживсе!» Ви хочете мене переконати, що в таку рань на вулиці вже ранок? Він просив передати, що зайде пізніше, сер. Ніколи раніше про нього не чув. А ви, Дживсе, ви щось про нього знаєте? Прізвище Басінгтон-Басінгтон мені знайоме, сер. Існує три гілки Басінгтон-Басінгтонів. Шропширські Басінгтон-Басінгтони, Гемпширські Басінгтон-Басінгтони та кенський Басінгтон Басінгтони. О, схоже, Англія має значні запаси Басінгтон Басінгтонів. Досить пристойні, сер. Отже, імпорт Басінгтон Басінгтонів з інших країн нам у найближчий час не загрожує. Швидше за все, ні, сер. Ну, а цей? Що за птах? Не беруся нічого стверджувати на підставі такого короткого знайомства, сер. І все ж, дживсе. Яке він справляє враження. Ви готові поставити два до одного, що цей тип не шахрай і не зануда. Ні, сер, я не можу дозволити собі такі ризиковані ставки. Так я і знав. Що ж, тоді залишається з'ясувати, до якого саме типу зануд він належить. Час покаже, сер, цей джентльмен передав для вас листа, сер. Ось як, сказав я, взявши конверт до рук і одразу впізнав почерк. «Послухайте, Дживсе, та це ж від тітки Агати!» «Справді, сер!» «Не говоріть так байдуже! Хіба ви не розумієте, що це для нас означає? Тітка просить мене приглянути за цим розумником, поки він гостюватиме в Нью-Йорку!» «Господи, Дживсе, та якщо мені вдасться його як слід задобрити, щоб він надіслав у штаб хорошу рецензію, я можу встигнути в Англію на початок гудвудських перегонів!» Тож зараз, Дживсе, настав час, коли кожен чесний чоловік повинен прийти на допомогу нашій партії. Нам слід згуртуватися під прапорами і нянчити цього типу, не шкодуючи сил і засобів. Так, сер. Він не збирається затримуватися в Нью-Йорку, я, дочитавши листа до кінця. Він поїде до Вашингтона, хоче познайомитися з тамтешніми важливими шишками, перш ніж почне дипломатичну кар'єру.